الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مبعث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بابنته وصراجا منيرا وعلى اهل البيت الطاهرين وعلى اله الكرام وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ لَزَمُوهُ مُلازَمَةَ ظِلِّ صَاحِبِهِ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْضَكُمْ يَشْكُرُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَمْ تَكَرَّمَ مُحَمَّدٌ صَلَّى محمد عَلَيْهِ الله عليه وسلم. إخبات الْكِرَامُ فُوقَ الكرام مَوْئِزُ وَمُحَرَّمِ الَّذِي بِلا شَكَّ نِيلُ مَوْئِزُ الْأَوَّلَى kwa mujibu wa tarehe ya, ya Kiislamu ambao katika hili wa magharibi wamefanikiwa kutusahaulisha tukawa tuko makini sana kujua mwezi wa kwanza kwa historia ya KiMagharibi lakini tukawa dhaifu sana kujua tarehe ya Kiislamu na mwezi wake wa kwanza na yapi ya msingi ambayo anatulazimisi sisi kuyafanya katika mwezi huo wa kwanza kiingia mwezi ikiingia mwaka mpya katika tarehe ya kimagharibi ya warumi, bas kila mtu huisi amani furaha na sherehe ikafanywa na hata nchi zikasimamisha shughuli ikionekana ni holiday katika hao ni waislamu bila shaka furaha ikawa nyingi kelele zikawa nyingi yakafanywa yakufanywa lakini unapoingia mwezi wa Kiislamu habari wala hatuna wala hatujui hasa kwa nini tarehe ya Kiislamu inaanza na nini inamaliza na yapi ya msingi ambayo anatulazimika kuyafanya kama Waislamu juu ya tarehe hizi Amefanikiwa katika hilo kwa sababu moja katika jembe za msingi sana ili watawalia watu haribu historia yao ukiharibu historia yao basi hawajui walikotoka bila shaka hawafahamu wanakoelekea ndani ya mwezi wa Muharram kuna matukio mengi sana ya kihistoria. Nitayataja baadhi ili at least yetu ya Kiislamu na yale yaliyojiri. Ah, katika mwezi huu. Mwezi wa Muharram kuna matukio zaidi ya 20. Laki Mikaibu, lakini nitaja machache. Kwanza ndio mwaka mpya wa Kiislamu ufahamike hivyo lakini tukio la pili ndio mwaka katika historia ni mwaka ambao aliangamizwa Farao. Miezi hii mbili ya kisheria ndio inayofahamika toka enzi hizo toka kwa ilivombwa mbingu na ardhi kuna miezi hii mbili ya mwezi mwandamo sio augustos wala januari wala priero wala nani wala nani majina miungu ya kirumi aa miezi inayotambulika ni hii miezi mandamo watu walitofautiana kuai kuita kwa majina lakini ndio miezi hii ama katika majina ya arabu ambayo tumenayafuatana yafuatwa bila shaka ndo Muharram ndio mwezi ambao aliangamizwa farao na kupotelea ndani ya bahari na jeshi lake lote na kubakishwa yeye kama funzo kwa wenda azimu wote watakaokuja baadaye hapo watakaojifanya wa kuwa ni waungu lakini pia ndio mwezi ambao aliangamizwa kiumbe mwingine wa, wa ovyo aliyefanya jitihada ya kwenda kuvunja al ambayo ilikuwa abra ilikuwa ni Muharram lakini vile vile ndiyo ilikuwa ni tarehe 10 Muharram kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallam. Lakini pia mwezi wa muharam kuna tukiwa pia la kishujaa ambapo Mtume Muhammad sallama alinitaka kwa sahaba wake akaonyesha aina kubwa sana ya nguvu na ushujaa na wamepita wanaoma namna hiyo na, na bila shaka wapo kwa ajili ya Allah sio kwamba wameisha moja kwa moja moja katika matukio kuna bwana mmoja akiitwa Khalid ibn Usyan huyo alikuwa ni mtu muovu na alikuwa akikusanya majeshi na nguvu kubwa kuja kupambana na Uislamu alichofanya mtume ni kumtuma sahaba wake mmoja tu Abdullah ibn Unayth akamwambia nataka kichwa cha Khalid ibn Usyan abi unai salitembea kwa muda wa siku 18 akaenda mpaka katika makao ya mji wa Khalid ibn Uthifani na akamtaitisha na akakata kichwa akamletea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu unampata katika himaya yake na unanyofoa kichwa unakuja nacho hao walipita wanaume unaezekana wakawepo lakini si design ya wanaume kama sisi ambao Uislamu kwetu ni kama jadi tu wala hatuna habari nao imebidi tuwe lakini jitihada ya kuwa kama wale na inawezekana hatuna na Mwenyezi Mungu ajalie kuwa atuhamasishaye masa, masa yetu ya lini, dini na tuweze kuipenda dini kama walivyotangulia waliokuwa kabla yetu lakini pia kuna matukio ya kuhuzunisha tukio la kuzunisha ndani ya mwezi wa Muharram ni tukio la kuua mjukuu kipenzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hussein ibn Ali ali huwa mwezi wa Muharram na hapa ndio kidogo ningependa migusie katika kutuba yangu kwani hapa kuna mengi ya mozuliwa na yanafanyika na bado watu wanashjijiishwa waweze kuambatana na haya lakini pamoja na hivyo ilikuwa uh, Ndiyo mwezi anozikwa khalifa wa pili Umar ibn Khattabi alizikwa katika Muharram Moja lakini vile vile mtukio la kufa mjukuu mwingine wa mtume Muhammad mtoto Ali Muhammad bin Hanafia, alifariki ndani ya mwezi wa Muharram lakini pia kuna kifo cha la Abidin ambaye ilikuwa ni cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ndani ya mwezi wa Muharram lakini pia alikufa mmoja katika wake za mtume ambaye alikuwa ni Ummu Salama na ilikuwa ni Muharram tarehe alifariki Koyo kuna matikio mengi lakini bila ni hayo. Ama hotuba yangu leo nitaangazia katika haya yanayolipo ya, ya, ya, ya katika ardhi sasa hivi. Tunazozungumza kuna watu wanaandaa na wanafanya na wanashereheka na wanawashjishisha wana, watu wafanye hivyo. Kisa kifo cha Huseini ibn Ali. Hakuna hata mmoja sisi ya asiyefahamu thamani na heshima kubwa sana ya mjukuu wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakome nyingi katika tarehe yamezungumziwa juu ya Huseini sahihi na sio sahihi lakini hapa kuna pointi ya msingi sana ambayo ningependa nitaanabaishe katika kutuba yangu ya leo kuna watu baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na dola ya Kiislamu ikatawanyika ikisimamiwa na makhalifa bora au bakr as-siddiq radiyallahu anhu amr bilkhatafi wakifikisha uislamu katika eneo la sham wakafanikiwa kuivunja kabisa dola ya kisursi dola ambayo kwa kipindi cha leo ni saa saa nafaanishe labda na china au rusia au hasa amerika kwa sababu ni dola ambazo mbili zenye ukubwa na zenye mvutano mkubwa sana kati ya dola ya Roma Roman Empire na dola ya Kifursi kiasi kwamba hata walipokuwa wakipigana walikuwa huyu anashinda na huyu pia atashinda kwa muda mwingine kama ilivyokuja kwenye Qur'ani Qulbatirum wamembali wamembali ghalabihim saghlibun fi ardhi wa nabadi ghalabihim saghlibun wameshindo arum lakini baadaye watashinda kuonesha dola ya kufursti ilikuwa na nguvu ya kuishinda hata dola ya Kirumi na kupindikile zile ndizo zilikuwa super power. Sasa kitendo cha waislamu chini ya majenerali hawa wawili Abu Bakari na Umar bin Khattab radhiallahu anhuma kwenda kuivunja dola ya kufursti na kuwatingua mayahudi ndani ya ardhi ya Madina na kuweza kuishikisha adabu dola ya Roma Empire katika maeneo yake ya Shamu. Wadui ulikuwa ni mkubwa sana na hawakutosheka wala hawakuridhika wale dola zao hawakuridhika wale waliofukuzwa katika ardhi ya Madina wakiishi waraha raha sarehe kama waarabu wa Madina nibi baraka wao ni watumwa wao ni watu waliokuwa kiawadhalao kwa kia namna moja au nyingine kama ilivyokuwa itikalia ya yahudi wakafanyeka jitihada nyingi sana walichokifanya Ni kusilimu ima wale kwa kuwa wameshindwa wapo walio moja kwa moja wakawa ni katika dini na tunaona hata wa, wanazuoni wengi wa hadithi walitoka katika maeneo wali, dole ya kifursi kwa kina Imam Muslim na wengine lakini kuna wale ambao walibakia na ufursi ndani ya nafsi zao na wakaingia katika uislamu kwa lengo la kuja kuchafua na kusudio ni kumchafua mtume lakini wakashindwa wakaona la msingi ni kuwachafua wale waliopelekea kuvunja dola yao Nimeanzia nyuma ili tupate muunganiko wa habari Kwani wakafanikiwa kumchafua Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na Umar bin Khattab na masaaba wengine lakini hawa walikuwa ndiyo zaidi na Khalid ibn Walidi Wengine wanapatia lakini ukiwataja hawa mbele ya wale waliokuwa na ajenda zao, wakatengeneza picha mpaka leo kuonekane hao ndio mahaini, hao ndio uchafuzi wa Uislamu, hao ndio wavurugaji na walifanikiwa njia nyingi. Moja walifanikiwa kuingiza watu katika Uislamu na kuweza kutengeneza hadithi chungu mzima za uongo. Ukisoma katika kitabu kinaitwa Tadiribi Rawi Mule ndani kuna mmoja katika jini asiye kufursi alitengeneza hadithi nne alipokamatwa akasema Halaltu lharama wa haramtu halala fi dinikum nimehalalisha halali na nimeharamisha halali katika dini yenu kwao baada ya kale ni uchafuzi kukapindishwa pindishwa dalili na na mambo yakawa mchafkoga sasa hiyo ni kwa njia ya kwanza njia ya pili ni kujinasibisha na mapenzi ya familia ya Ali ibn Abi Talib ambapo hapa pia pakatengenezwa sintofahamu mbovu zikapindishwa aya na mafuhumu yake ili ziafikiane na matakwa yao familia ya Ali ambayo ni Ali mwenyewe Fatuma Hasan na Husein ndiye katengenezwa mapenzi na hasa tukaja kwa mwenye ya Huseini ambako ndiyo lubul mawdhu ndiyo msingi wa maudhu yangu katika hotubia yangu leo hapa pakatengenezwa picha kwamba inaonekana hata ukizungumza ahli baiti unamzungumza Ali, Fatimah, Hasan na Hussein ufahamu ambao sio sawa sawa hata kidogo. Kile cha mchango nimeeleza takashi ku shubuhati nimeaeleza kwa sana. Kwa hiyo ikatengenezwa hivyo maneno ukishotengenezea unaotengenezea superiorike fulani utukufu ambao sio wa kwao. Ni kweli ni watukufu lakini si kwa kupitia aya kwamba wao ndio ahalul baiti hapa zikatomba pe hadithi mbovu na bahati mbaya zaidi zipo hata katika vitabu yetu na wakati tukaganda na ufamu huo ali faqih mahassan na husaini si wa ahalul baiti rasulullah bali wao ni aalul baiti rasulullah kuna tofauti ya ahalul baiti na aalul baiti ahalul baiti ni mke wa wake zemtume na mtume basi kwa mujibu haya ukiangalia siyakul ayra siyakul aya na mauzuru ambao ndani yake unapata na ahalul Unamkuta ni mtume na wake zake basi haingii mwingine kama ambavyo katika ayengine walipokuja nalo ahlul baiti anaingia mtume Ibrahim na mke wake Sara basi haingii mwingine kama ambapo unakuta neno ahlul katika aya nyingine inahusu familia ya nabii nabii Musa alayhi salatu wasalam ambao ni mama, dada na wale nimtu, wa ndani ya nyumba ile. Kwa hiyo ukisema neno ahlul baiti ni mtu, mtume na wakeza zake. Kwa hiyo paka hapo sasa ambako baada ya hapo lengo la madhumui ni kuja kuwaonesha kwamba hawa ni masumina hawa bila hawa hakuna dini bila hawa basi ni kafiri pakatengenezwa mafuhumu nyingi mboho mboho lakini mzizi wa fitna ukaja kusimama kwa Huseini ibn Ali kwa nini Huseini ibn Ali baada ya khalifa wa pili Umar ibn Al-Khattab Allahu anhu kuivunja dola ya Kifursi alichokifanikiwa alipata vitu viwili vya au vitatu vya thamani kwanza alipata crown ya mfalme wa Kifursti ambayo crown hii mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alikuwa amemwahidi suraka kabla ya kuja maka kabla ya kuja madina wakati yanahama suraka alipoa jukumu la kuja kumfatilia mtume na akimpata amrejeshe kwa makureishi watampa ngamia moja wekundu gharama kubwa sana kwa zamani zile ngamia mia wekundu tena ngamia mwekundu kwa damazie ni sana mtu leo akajifakhiri labda anamiliki lambugini au Audi au bugati au gari yote ya samani sasa aliposhinda suraka kila akienda anadidimia farasi yake akamwambia suraka ili gumu lakini nakuahidi utakuja kupewa crowni ya mfalme ya kifursi habari hii ilikuwa ni maarufu kwa masahaba na kweli walivyoshinda fursi akachukua ya yakampa suraka lakini alikuwa ameaka mabinti wawili mmoja katika mabinti wale au umar bin Khatabi akamuoza hasan ibn ali kwamba ni mtoto aliotolewa ni binti leo katika familia ya tisalme tumuozeshe kwa mtu bora mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu Allah wasallam kama umuzesha kwa hiyo watoto wa husaini wanadamu ya kifursi oyo ndio asili ya kutukuzwa Huseini kuliko maelezo yote. Sasa Na pendekea kila maelezo, watu hata ibada ya Allah, zikrullah na bali kwa baadhi ya wakuuzi, imekuwa ni zikru Husaini. Kwenye gari, paandiko ya Huseini. nyumba yake ya Huseini. akienda mahala ya Husaini, ya Huseini. ya, كيفاً؟ So ya Allah, aah, ya Husaini, كيف يا Husaini? Tafaa Anakuzwa kumakuzwa kuliko hata Mtume Muhammadin sababu ya kukuzwa Huseini ni hiyo alioa binti wa kafuritu na watoto wake wote walitokana na huyo mama na ndio hao waliokuja kupewa ukhalifa na hao waliwapa ukhalifa ni watoto naotokana na Husaini imekwenda Huseini anakufa ndani ya Muharram akazidi vurugu na kufuru Hatukatai kwamba walio Huseini, kuna khilafu kwanza sio kweli kwamba kila kinachosemwa kwamba labda ni Azizi ibn Muawiya ndio alimuua Huseini kama ilivyokuwa shai katika jamii hatukatai inawezekana afa ni lakini ziko riwaya nyingi ndani ya vitabu vya mashia wenyewe wanazungumza walio Huseini ni watu wa kufa sio hivyo tu wale waliobaki katika ile vurugu ya siku ile iliopelekea kifo cha Husaini wao wenyewe wanazungumza watu wakufa walimhadhaa Huseini na wakamfanyia khiyana kwamba watampa bai'ah na, na walio aliofika katika ardhi yao walimuua ziko nyingi sio mahala pake ini kutuba kwa hiyo ala la kufa Husaini alikufa na Huseini ni mtu bora kama walivyokuwa watu bora wengine waliokufa kwa nini kifo chake iwe ni balaa? Kwa nini kifo chake iwe ndio ukana kwamba hajawahi kufa mtu yeyote duniani bora? Wamekufa lio bora zaidi ya Husaini tena kwa kuuawa. Kafa baba yake kwa kuuawa. Amekufa Nabii Zakaria kwa kuuawa. Kafa Nabii Yahya kwa kuuawa. Hawa ni bora zaidi ya Huseini. Lakini mbora watu tena ikawa ni vurugu kwa kufa hao na wamekufa watu wengine bora kama yeye pia kafa kaka, kaka yake Hassan kwa kuuawa kwa sumu na wengineo kwa nini Huseini ikawa vurugu, tafrani mashaka tabu na wako walio kwa hiyo kuna sintofahamu baina ya Waislamu la kuanza kulaaniana yashapita hayo huku miaka inajulikana kwa Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala wakati mwingine Waislamu kuneza katokea baina yao na wakawana anasema wa ikiwa makundi mawili ya Waislamu yatapigana vita ya baina yao yakapigana vita kupigana vita lazima kutakuwa na maafia hizi lakini ya suluhisheni bado ni waislamu ya suluhisheni ikiwa moja kati ya hao mawili atakubali suluhu fakatilul lati kabqi hatta tafi ila amrillah nipigeni vita lile ambalo chakisuluhu mpaka lije katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni suluhu kama sisi waislamu tunataka kufahamu kwanza ana isma iliyopewa na watu wa sio hii iliyopewa watu akaingiza mtakashiriki zikatungwa riwaya chungu mzima ikafanika kaburi la Huseini Ndiyo kaburi la kumtasamea mtu dhambi zake leo kuna watu waendi haji wanaenda Karbala kwenye kaburi la Huseini nini anayetembelea Karbala kwa mujibu wa riwaya za kubuni anakuwa sawa akatembea zaidi ya hija kumi malipo anayopata ni bora kuliko kwenda kuiji mara kumi wengine mara mia Eh. Tembelea kaburi. basi ingekuwa ni hivyo ingekuwa kaburi la mtume Muhammad ndio bora zaidi eti au Husaini bora kuliko Muhammad. Mbona hayajawa hivyo? Kwa sababu sisi wa nilikuwa napenda tutanabaishe kwamba hakuna hizi kasuma na zinaingizwa na kuna watu wanazivaga ima kwa njaa zao au kwa ujinga wao wanaingia na matokeo yake baada ya 2003 utamkuta huyu naye mwana nzengo anasimama na kuanza kuwatukana masaaba wa mtume Muhammadin Mungu mwenyewe kawaridhia we nani uwatukane na we nani usiwakubali na usiwakubali aliyewaomba akubali eti Laqad radiyallahu 'anil ladina baya'uhu tahta ash-shajara Allah kawaridhia masahaba wale walimtabaya yakifo mtume chini ya mti إِذَا مَنْ قَوَّرِذِيَا وَيَنَ نَ نُوَكَاتَايَ نَوَكَدايَ أَلْوَارِذِيَا كَأُقْبَلِيتُ اللَّهُ نَوَصِفُ مَتَأَابَ وَمُتُومَ مُحَمَّدٍ أَقِسَمَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَصْدَأُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ Muhammad wa Allah na wale waliokuwa pamoja naye ndiyo masahaba zake hao ni wakali kwa makafiri wanahuruma baina yao alama zao ni kuona alama katika wapaji ya uso yao, nini wanasimwa na na kusujudu yote wanayafanya kwa ajili gani kutafutarafi za Allah na Allah kawaridhia kwa habari ya useni imechukuliwa ni ajenda ya kuwachafua watu na ni ajenda ya kuingiza fikra chafu za ushirikili na ukafiri ndani ya Uislamu barakallahu li wa lakum wal jamee al muslimina wal الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بابنيه وسراجا منيرا اخوات الكرام كما ذا كتبه اليوم يا كومينيا كزونغومدا لكن قواعد الخطبه ينقصها ايوه نفضي lakini ni fupi kwa kina nani hiyo ni ajenda nyingine kwa wale ambao wanajua thamani ya kutuba wakati wa Mtume Muhammad alikuwa pakinadiwa shughuli zote zina, zina simama idhanudi lisalah ni yaumul jum'ah fas'alu dhikrillah waliitikiayo amri inapotakiwa kifikia dhana wamejaa msikitini wale hata kutuba ukitoa kwa dakika tano, 20 au 5 inawatosha lakini hawa wa leo wanakusubiria ubakize dakika mbili ndio waje. Na hata yule aliyekaa sana anaangalia saa, hamalizi Yani angekuwa na uwezo wa kukwambia angekwambia Oya. Oh Niko hivo. Lakini bila kusara kutobanatawa kufupi kwa kumalizia maudhui yangu ya leo na hasa nikusudia nizungumze ajenda ya Huseini ibn Ali mjukuu wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi tunapaswa kuwa makini Sasa hivi kila kundi ovu linavuta watu katika maeneo yake Kwa hiyo kuna makundi ya ofu sura ya Uislamu na kundi makundi maovu ambayo yana sura ya ukafiri kabisa yako wazi na anavuta watu na wamefanikiwa leo wa kibari umetuchanganya mpaka hatujui tunakuelekea wala tunakotoka tupo tupo tu mapenzi na hisia za Uislamu tumenyanganywa kabisa Tumepandikiziwa mapenzi ya hisia ya vitu vingine mbaya zaidi tukachukulia Uislamu ni kama tamaduni fulani na ndio maana utatuona sisi waislamu wa leo tuna uislamu katika maeneo fulani. Na hivi wajenda wale wa Magharibi watutengwa watu wale watoto uislamu uwe ni wa maeneo fulani, wa msimu fulani. Utawaona waislamu Ramadhani ni waislamu. ikiisha Ramadhani watu hana habari. Utawaona waislamu wakati wa kufunga ndoa ni kipindi kilewa na kufunga ndoa. Pale pana uislamu. Baada ya pale ni Magharibi mto. Yaani pale mtu anakabidhi cho anakametwa mkono, umekubali kumuoa fulani, kutapita aya nana, baada ya pale ni umagharibi kwa kwenda mbele. Sasa ni maholi, sasa ni singeli, sasa ni pombe, sasa ni zinaa, sasa ni kumwaga radhi. Na umagarazi ni katika wake zetu na mabanati wetu na wa, na dada zetu. Na tumewaridhia na harusi Uislamu basi utaona ndani ya magari hema eneo ya pwani haya hasa hii Dar es Salaam hii hawa wako na viuno vyao wameninginiza kwenye magari ni mkeo wako na ni dada yako akina watu pompu kubwa hao tunao majirani kwetu wavue nguo wamwagerazi wa hadharani mkeo dada yako na wewe mridhia tu shekha angalia usiye kuwa daiusi mtu anasema la yadkhulu al dayusi al dayus haingii peponi mtu ambaye hana wivu na mkewe au hana wivu na familia yake hasa jinsia ya kike wewe mke wako anavuangua hadharani basi nae kwa sababu ni ni sherehe na avue wanavuangua kwenye maharusi wanavuangua kwenye kumcheza mwana Haya na anachezwa na anafundisha uzinifu hata mume hana anafundisha mambo ya kipumbavu baada ya pale akajiakie Subhana al-Malik al uislamu ndio wa leo na wakati mwingine ukisema mtu ananuna anakasirika haya kasirika kwa nuka kasi Haki tabaki inazunguzwa kuwa ni haki turudi katika Uislamu turudi katika Qur'ani turudi katika maelekezo ya Mtume Muhammadin huko ndiyo kuna salama yetu kwa hivyo utakuta kuna Uislamu wa maeneo semu fulani unatukuta tupo semu fulani hatuna habari hem turudi katika ule Uislamu hasa ili tupate kuridhishwa kama wao waliridhishwa kabla yetu ili tupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala hilo ndo la msingi ambayo nimependa kuligusia katika mwisho wa hotuba yangu. Torejeeni kwa Allah. Em tupende Mwenyezi Mungu kuliko chochote. Leo wanadamu mapenzi yetu kwa Allah hayapo. Utakuta watu wanakufa kwa vitu vya kipuuzi Ukiona mtu anakufa kwa jambo fulani basi ndio anampenda zaidi. Mtu anakufa kwa sababu ya mwanamke. Anajinyonga mpaka anakufa. nini nampenda sana siwezi kuishi bila yeye. Ah kama unampenda malaya uwezi kuishi bilae maki mpaka unakufa kwa ajili yake yeye ya anampenda mtu mwingine basi unakuta hivyo watu wanakufa kwa mambo ya kifunzi lakini hawa waliopita no walikufa kwa ajili ya la ilaha Haa. Na mtu anaona fahari kabisa kufa kwa ajili ya Allah. Naam na kufa kwa ajili ya Allah ndio peponi inallahu ta'ala min almu'minin amkutau. Na amwala kumbe analuhumul janna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyoyo nafsi za waislamu na mali zao ili walipepopo Yaani mtu anejitoa kwa ajili ya Allah akafa Allah kainunua ile nafsi yake ampepeo. Naam sisi tunakufa kwa mengine tunakufa kwa pressure ya mipira tunakufa kwa kupindikiwa kwenye betting tunakufa kwa sababu ya mapenzi tunakufa kwa sababu ya mali basi turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah tusamehe makosa yetu na kitufisha atufishe katika kifo bora zaidi na Allah wa malaika tafisalluuna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد ولا ال محمد كما على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ارضى الله عنا الخلفاء الراشدين هم الكثيرون منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والذين بقوا هم الكثيرون عن صحابه رسول الله اجمعين ان ندع فان من ربنا تقبل منا انك سميع عليم و علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلح لنا شؤوننا والف بين قلوبنا اهدنا سبلا السلام يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير اللهم ادعوك يا الله كما امرتنا استجب لنا كما وعدنا لا تتركنا في هذه الساعه ضنا الا غفرت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجة هي القرض إلا قضاه يا رب العالمين اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يحقربنا إلى حبك يا الله يا ذا الجلال والاكرام ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واجعلنا سببا لاعاده الخلافه من جديد صلى الله وسلم محمد والااله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه and all